Всюди з'являться професіонали, а козирів особливих у тебе на руках немає. Тобі нічого сказати господарям. Якщо Ікі і Бу у мене, ти не знаєш, з якої причини. І вже тим паче не знаєш, взявся я за його проблему чи ні. Що ви так навалилися на цього ік? Чим він так уже винен? Вважаєш, ти такий крутий, так? – прошепів він. Тримаючись за те місце, де п'ять хвилин тому було моє коліно О моїй команді ти призу не взяв Ігаро сміявся, потім узяв його за праве зап'ястя І викрутив руку за спину Він заскриготів зубами Лівою рукою я залізав внутрішню кишеню його піджака І дістав портмоне Там лежали водійські права на ім'я Чальза зачікона. Це нічого мені не давало Таких недоумків звуть кличками. Його могли звати коротуном, хиляком або шипздиком. як кинув йому гаманець назад. Забирайся під три черти і пістолет свій забирай. Біля порога він обернувся і подивився на мене своїми маленькими злими очима. Прощавай, бодливий, і не таким роги скручували. Я спокійно поїхав додому, спакував саквояж і вирушив до автосервісу, де мене добре знали. Там залишив свою машину і сів узяти на прокат Шевроле. На ньому дістався до Понтер-Стріт, заніс речі в орендовану кімнату і поїхав вечеряти в ресторан Віктор. Потім зупинився на бульварі Сансет біля безозаправки і зателефонував своєму приятелові. Головному слідчому Берні Оулзу І попередив його про можливий замах на Ікі Потім зателефонував самому Ікі Це Марлоу, збирайся, о півночі вирушаємо Твої друзі сидять у Беверлі Вестерн Де твоя тачка? Стоїть перед будинком Віджини її на бічну вулицю і замкни Де знаходиться чорний хід твоєї нічліжки? Ззаду? «Залиш валізу там, вийдемо разом і підемо до твоєї машини». «Добре», – буркнув він, – «я чекаю». Я залишив машину за рогом на Пойнтер-стріт, піднявся в кімнату і, не запалюючи світла, став спостерігати за вулицею. У будинок, де зупинився Ікі, увійшов якийсь тип, майже такого самого зросту, фігурою він теж скидався на мого підопічного. Входили і виходили інші люди». «Нікого, хто спостерігав би за будинком, я не побачив». Опівночі я вийшов на вулицю і попрямував до будинку Ікі. Чорний хід був відкритий. Я піднявся на третій поверх і постукав. Ікі відчинив двері з пістолетом у руці. «Виходимо через парадні двері. Руки тримай у кишенях. Якщо хтось гукне тебе ззаду, повертайся і стріляй». «Я боюся», – хрипко сказав Ікі. «Я теж», – хмикнув я, – «але іншого виходу в нас немає». Ми поставили речі біля чорного ходу. Навколо не було ні душі. Повернулися в будинок, пройшли вести Бюлем до парадного. Нікого. Вулиця пустельна. Нам залишалося тільки забрати речі і завантажити їх у машину. Після чого ми попрямували в бік 66-го шосе. Усе начебто пройшло без пригод. Я доїхав з ним до помони, далі мені їхати сенсу немає, сказав я Сяду на зворотній автобус або в мотелі переночую Він дістав портмоне, витягнув із нього чотири тисячні купюри і простягнув мені Ти не уявляєш, у що ти вляпався, твої біди тільки починаються У мафії скрізь очі і вуха, забирай гроші, у мене їх вистачає я взяв гроші і сховав у кишеню. Мої біди тільки починаються, сказав Ікі. І чорт забирає, він мав рацію. На автостанції Голівуд я взяв таксі і повернувся до себе в контору. Подивився пошту, у скринці не було нічого, тільки маленький непідписаний пакетик. У ньому лежав свіже заточений олівець. Ганстерський знак смерті Не варто було приймати це близько до серця Якщо вони справді хотіли б прикінчити мене, то не стали б попереджати Це просто рекомендація, час зав'язувати з Ікі Коли ми беремо когось на олівець, йому доводиться не солодко Ось що означало це послання Додому на юкавеню йти не хотілося, і я вирішив заночувати на Пойнтер-стріт. Револьвер під подушкою заважав заснути, тому повертівшись півгодини, я переклав його в праву руку. Прокинувся, коли сонце вже світило що сили. Дещо перехопив у забігалівці на розі і повернувся до своєї нори, де сів біля вікна. Близько пів на дев'яту з будинку напроти вийшов чоловік, якого я бачив напередодні, з невеликим портфелем в руках. Негайно ж із синьої машини, що стояла на узбіччі, вискочили двоє. Обидва були однакового зросту в костюмах і низько насунутих на лоби капелюхах. Вони вихопили револьвери. «Гей, Ікі!» – крикнув один. Чоловік обернувся. «Прощавай, Ікі!» – сказав інший. Пролунали постріли, чоловік звалився на асфальт, двоє пострибали в машину і помчали геть. Тієї ж миті з провулка вивернув великий лімузин, який поїхав перед машиною вбивць. Мить і обидві тачки зникли вдалині. Вони застрелили не того. Я вийшов на вулицю, сів у прокатну машину і поїхав у контору. Там було порожньо. Я набрав номер офісу шерифа і запитав Берні Оулса. Привіт, Берні, це Марлоу. У мене проблеми. Твоя контора на колишньому місці? Так, тоді я зараз заїду. Він приїхав за 20 хвилин. Ну, викладай. Я розповів йому все, як було. Він порадив не хвилюватися. Раз вони грохнули не того, на якийсь час притихнуть. Потім принесли телеграму. «Їду Фленгстар, мотель Мірадор. Здається, по суть, негайно приїжджай». Я зателефонував Н, вона порадила пересидіти якийсь час у неї. І тут подзвонили у двері. За дверима стояв елегантно вдягнений чоловік середніх років з привітною і лукавою посмішкою. Кремовий фланелевий костюм, був скроєний бездоганно, закуривши сигарету із золотим фільтром, і випустивши клубок диму, він глянув на мене. Філіп Марлов? Я кивнув у відповідь. Мене звати Форстер Граймс. Я з Лас-Вегаса, керуючий ранчо Есперанса. Я чув, ви мали якісь справи з Ікіросином. Може, ви зайдете? Він пройшов повз мене в кабінет. І поважно розташувався в кріслі. Зовнішність його нічого мені не говорила. Такий собі везунчик, який хоче виглядати ковбоєм. За вимовою з Нью-Йорка або Балтімора. Містера Марлоу, де тепер Ікі? Не знаю, містера Граймс. Чого заради ви з ним з'язалися? Заради грошей, звичайно. І як далеко це зайшло... Я допоміг йому виїхати з міста. Хто ви такий, я не знаю, але в офісі шерифа вже про все знають. Ви не того прикінчили. Хлопці поквапилися, нам ось що потрібно. Він витягнув тисячу і акуратно поклав на стіл. Знайдіть ІКІ і скажіть йому, нехай повертається. Якщо ви це зробите, отримайте ще одну таку саму. Якщо ні, вашому клієнтові кінець. «А якщо я вас по носі класну цією купюрою?» «Це буде не надто розумно. Він витягнув кольт Вудсмен із глушником. Така гармата вкладає людину з першого пострілу. Обличчя його при цьому абсолютно не змінилося. У разі чого я з Вегаса не виїжджав, а ось вас знайдуть мертвим у власному кабінеті. Покладіть руки на стіл і подумайте як слід». «Я добре стріляю!» Я підняв зі столу олівець, покрутив його в руках і знову кинув на стіл. Олівець покотився. Граймс переклав пістолет у ліву руку і взяв олівець. «Його надіслали мені сьогодні вранці», – сказав я. «Ні записки, ні адреси. Вважаєте, містер Граймс, я не знаю, що це означає?» Він насупився і поклав олівець на стіл. Але перш ніж йому вдалося знову взяти пістолет у праву руку, я опустив під стіл свою і поклав палець на спусковий гачок свого 45-го калібру. Подивіться під стіл, містере Граймс. Пістолет надійно закріплений і націлений прямо на вас, навіть якщо ви вб'єте мене з першого пострілу, мій працює від конвульсивного стиснення руки. Сорок п'ятий калібр відкидає людину на шість футів назад. Зараз про це навіть школярі знають. Схоже на нічию, сказав Граймс. Потім опустив кольт і посміхнувся. Чиста робота, Марлоу, ви б нам стали в пригоді. Може ви все-таки розшукаєте Іткі? Скажіть, Граймсе, поцікавився я, чому ви до мене прив'язалися? «Справа Ларсена, пам'ятаєте? Ви запхали одного з наших прямо в газову камеру. Ми так кого не забуваємо. Забирайте свої гроші і рухайтеся звідси. Може, я і зроблю по-вашому, але мені потрібно подумати. Я у Вегасі Марлоу, ранчо Есперанса. Він кивнув мені і вийшов». «Я задумався, і кі до них не повернеться, це точно». Але в мене була інша причина погодитися на пропозицію Граймса. У Фінікс я приїхав увечері і зупинився в мотелі на околиці. Стояла страшенна спека. Я поголився, прийняв душ, повечеряв і попрямував у Флекстар. У ресторані мотелю Іки об'їдався Чорною форелі. Я сів напроти. Моя поява, схоже, здивувала його Ну що там, запитав він із набитим ротом Ти читаєш газети? Тільки спортивну сторінку Ті двоє сиділи в засідці біля твоєї нори І вчора вбили людину, трохи схожу на тебе Ось так, ускалився Ікі Про це вже знають лягаві Та й мої дружки теж Тож вирок залишається в силі «Ти вважаєш, що я повний йолоб, сказав я, – і наймовірніше ти маєш рацію. Мені здається, Марлоу, ти чудово впорався зі своєю справою. З якою справою? Ти до біса спритно вивіз мене звідти. А сам ти не міг з цим поратися? Мати помічника в такій справі зовсім не зайве». Ти хочеш сказати дурника на підхваті, і насупився у скрипучому голосі почулося невдоволення. Не розумію, якщо ти чимось незадоволений, поверни гроші. Поверну, коли рак на горі свисне. Не треба так зі мною розмовляти, сказав він і витягнув револьвер. Свій револьвер я стискав у кишені вже хвилин п'ять. Сховай свою залізяку і слухай мене уважно. У цій історії є дрібні деталі, які псують усю картину. Чому ти взагалі прийшов до мене? Навіщо до мене послали цього недоумка Чікона? Чому такий стріляний горобець, як ти, дав простежити себе до моєї контори? Марлоу, ти вбиваєш мене. Ти розумний до повного ідіотизму, і не можеш тому відрізнити чорне від білого. Б'юся об заклад, повернувшись у контору, ти був радий тим п'ятьом косим, як кіт-валер'янці, і вилазав кожну купюру. Після того, як вони побували в твоїх руках, ні. А чому мені прислали олівець? Я, правда, сказав цьому типу джентльмену з Лас-Вегаса, Якщо хочуть прибрати когось, попереджати не обов'язково Він, до речі, прийшов із звуцменом 22-го калібру Довелося переконати його, що краще заховати цю штуковину І він послухався А потім став пхати мені в обличчя гроші Щоб я сказав йому, де ти ховаєшся Не розумію, про що це ти Зараз зрозумієш, дивись один малий із Іссайду починає дружити з ганстерами. Крутиться в банді, але до кінця не псується. Тому намагається звалити. Переїжджає в наші краї, змінює ім'я, знаходить собі якусь дрібну роботу і живе собі тихенько в мебльованій квартирі. Але хтось із старих знайомих опізнає його і боси, покурюючи свої сигари, міркують, «Даремно ти, Ікі, так вчинив. Ти, звісно, ніхто. Але ми цього не потерпимо. Це підриває дисципліну. Відправимо парочку хлопців, прищучимо хлопчину. І парочка вже готова вирушити, як раптом боси згадують, що в тих же краях мешкає один детектив, який здав владі їхнього хлопця на ім'я Ларсен». Непогано б заодно й йому хвіст прищемити І посилають підставного Брати Торенс не підставні Вони кілери з перших Не раз це доводили Ось тільки тепер помилилися Вони якраз і не помилилися Знайшли справжнього і кіросина І прибрали його А ось ти підсадна качка І тепер на тебе чекає арешт За співучасть у вбивстві «Але це не найсумніше для тебе. Твої господарі витягнуть тебе за град і зітруть у порошок, бо ти провалив завдання». Його палець натиснув на спусковий гачок, але я встиг вистрілити раніше і вибив револьвер з його руки. Мій пістолет хоч і маленький, але в ціль влучає ідеально. Він застогнав і почав смоктати поранений палець. Я щосили вдарив його в груди. Вічливе поводження з убивцями не в моєму стилі. Він відлетів на кілька кроків. Я підняв з підлоги його револьвер, потім обшукав його. Більше зброї в нього не було. «Що ти хочеш зробити зі мною?» – прохрипів він. «Я ж тобі заплатив. Я тобі добре заплатив. У кожного з нас свої проблеми. Твоя тепер – залишитися в живих». Я заламав йому руки за спину і застебнув на них кайданки, які завжди ношу з собою, а потім викликав поліцію У мотелі мені довелося затриматися на кілька днів, але я не засмучувався, аж надто смачна була форель у ресторані А потім я повернувся до Лос-Анджелеса і запросив Енна вечерю з шампанським у ресторан «Романов» «Одного я не можу зрозуміти», – сказала вона після третього келиха. «Навіщо вони втягнули тебе в цю історію? Навіщо був потрібен фальшивий ікеросен?» «Важко сказати. Може, їхні боси почуваються настільки впевнено, що часом їм хочеться проявити почуття гумору. А може Ларсен, який потрапив до газової камери, був більш значною фігурою, ніж здавався». Якщо так, то мене цілком могли поставити на чергу ще тоді Але навіщо було стільки тягнути, запитала Н Вони могли б одразу з тобою розправитися Вони можуть дозволити собі почекати Хто їх квапить? Мене турбує інше Гроші, ці брудні п'ять тисяч Що з ними робити? Не будь чи стоплюєм, ти заробив ці гроші, ризикуючи життям Тепер можеш вкласти їх в акції якоїсь страхової компанії Ось і відмиєш Добре, а тепер ти мені скажи, чому вони натиснули на газ? Ти себе недооцінюєш Чому не допустити, що на газ натиснув цей фальшивий ікеросен? Судячи з усього, він із тих, хто нічого без викрутасів не робить Якщо так, і він діяв із власної ініціативи, господарі добряче йому віддячать. Якщо раніше цього не зробить окружний прокурор. Хоті, мені все одно, що з ним буде. Налий, будь ласка, ще шампанського. Ікі, притиснутий до стіни, назвав на допиті імена вбивць братів Торенс, а ще раніше їхні імена назвав я. Але знайти їх не вдалося. Додому вони не повернулися. А довести змову, маючи лише одного підозрюваного, практично неможливо. Його не могли судити навіть як непрямого співучасника. Не було жодних доказів, що він знав про вбивство справжнього Ікі. І його просто випустили на волю, віддавши на суд друзів. Де він тепер? Чуття підсказує мені, що його немає ніде. Енрайорден була рада, що все скінчилося і мені тепер ніщо не загрожує. Утім, у моїй професії слово безпека вживається рідко. Кінець оповідання.